Вона з жахом подивилася на нього. Про що ти кажеш, Ендрю? Про те, що й повинен сказати. Що ти мені нашіптувала того вечора, коли споїла мене м'ятним напоєм? Твій ніжний голос, улесливі слова Я нічого не розумів тоді, але підсвідомо я все запам'ятав. Про що ти нашіптувала мені так ніжно? Про подорож купера в минуле. Про Самсона, що руйнує храм вічності. Я правильно кажу? Я навіть не знаю, хто такий Самсон і що він руйнує, сказала Нойс. Ти могла легко про це здогадатися, Нойс. Скажи мені, коли ти вперше проникла в 482 -е? Замість кого ти там з'явилася? Чи ти просто втиснулася в те сторіччя? Експерт із 2456-го на моє прохання розрахував лінію твого життя. В новій реальності ти не існувала. Не було навіть твого аналога. Дивно для такої невеличкої зміни, та все ж можливо. А потім розраховувач сказав мені одну річ. Я його почув, але не зрозумів. Дивно, що я взагалі запам'ятав його слова. Може вони і зачепили в мені якусь струну, але я був надто переповнений тобою, щоб прислуховуватися. Він сказав. При тій комбінації чинників, яку ви мені дали, я не зовсім розумію, як вона могла існувати в попередній реальності. Він мав рацію. Ти і не існувала в ній. Ти була прибульцем з далекого майбутнього і маніпулювала мною і Фінджі також у своїх власних цілях. Гендрю, все збігається. Який я був сліпий. Книга в твоїй домашній бібліотеці називалася «Соціальна економічна історія». Вже тоді це мене здивувало. Вона була тобі потрібна, правда ж? Щоб вивчивши її, якнайкраще пристосуватися до того сторіччя. І ще одне. Пам'ятаєш нашу поїздку в приховані сторіччя? Це ти зупинила капсулу в 111 394 -му. Ти зупинила її точно розрахованим, упевненим рухом. Де ти навчилася управляти капсулою? Адже, судячи з усього, це була твоя перша подорож у капсулі. До речі, чому 111 394 Це що, твоє рідне сторіччя? Навіщо ти взяв мене з собою в первісну епоху, Ендрю? Тихо спитала вона. Щоб захистити вічність, несподівано зірвався він на крик. Важко передбачити, що ти могла б там іще накоїти. А тут ти безпорадна, бо я розкусив тебе. «Признайся, що це правда! Признавайся!» У пароксизмі гніву він замахнувся на неї. Вона й не поворухнулася. На її обличчі відбився цілковитий спокій. Вона здавалася прекрасною статуєю, виліпленою із теплого воску. Піднята рука Харлена застигла в повітрі. «Признавайся!» – повторив він. «Хіба ти сумніваєшся у своїх висновках?» «Та яке це має для тебе значення, признаюсь я чи ні?» Харлон відчув, як знов у ньому закипає лють? «Признавайся, щоб я потім не відчував ні каяття, ні жалю!» «Каяття?» «Нойс, я прихопив із собою анігілятор і маю намір убити тебе!»